що незабаром переросли в загальний крик. Младановець зблід, Пишне панство збентежилося, але Гонта, виїхавши наперед, звернувся до схвилюваного люду із палкою-промовою – Високошановні городяни, ваші нарікання свідчать про вашу надію на вірне військо, про страх з приводу його від'їзду з фортеці. За таку втішну для нас думку я сердечно дякую вам і від себе, і від хороброго козацтва. Та дозвольте мені заспокоїти вашу тривогу. Я не полишаю, не кидаю міста, а тільки йду в передову охорону, не втрачаючи на хвилину зв'язку з фортецею. Адже необачно залишати твердиню без варти зовні. Тоді ворог міг би вночі потай підповсти і вдарити на сонних. Я виступаю з Умані, щоб оберігати ваш сон, щоб при першій появі розбійників затримати їх, дати відсіч і поспішити на захист рідного і любого нам міста. Може, ви затаїли сумнів щодо моєї вірності, але ж я присягався перед Господом Богом. Якщо вам не досить присяги, то подумайте, риба шукає де глибше, а людина – де ліпше. Та де ж мені може бути ліпше, ніж у князя? Хто мені може дати більш добра, як князь? То який же дідько спокусить мене, втікач гайдамака січі чи що? Коли вам і цього мало, то знайте, як і ясному панові губернаторові мені відомо, що російські війська стоять на кордоні, а може й перейшли вже його. Отже, порозбійничати зайдамаками мені довелося б з тиждень, не більше. І за цю коротку втіху я погодився б втратити всі мої маєтності, знедолити сім'ю і потрапити на палю? Та невже ж я такий дурень? Та коли цього вам мало, то чи небезпечніше тримати ненадійну людину за мурами, ніж усередині? Там, на полі, ми тільки спроможні збільшити на дві тисячі душ 50 -ти тисячне гайдамацьке військо. А тут, схотівши зради, зможемо відчинити браму, перекинути мости, пустити ворога в самісіньку Умань». Натоп спершу понуро мовчав, та чим далі говорив Гонта, тим ясніші ставали обличчя слухачів, а при останніх його словах уже почувся схвальний гомін і вигуки. «Правда, правда, ми тобі віримо, а моїх козаків, що може схилити до вірломства», – вів далі сотник. «Тижневий грабунок, за який буде тільки одна нагорода, шибениця або паля, гай-гай, вони знають, що князь дав їм волю, що їхні сім'ї звільнено від усяких повинностей і поборів». А тепер іще оголошую своїм козакам, що князь за їхню вірність при втихомиренні хлопів дарує їм увічне спадкове володіння і садиби, і землі, по десять моргів на душу. «Спасибі князеві! Пошли йому, Боже, вік довгий!» – збуджено загамонили козаки, щиро зрадівши з князівського дарунка». Сара слухала Гонту з надзвичайним хвилюванням. Вона тепер уже не мала сумніву – сотник лукавить і двоєдушничає, щоб виїхати з міста і віддати його в гайдамацькі руки, а вона мовчить і не викриває зрадника. О, який жахливий злочин! Але якщо вона викаже Гонту, то гайдамаки будуть розбиті, замордовані. Ці душевні муки довели дівчину до такого нервового напруження – що вона вже ледве стояла на ногах і майже втрачала свідомість. Раптом, заломивши руки, Сара скрикнула в розпачі Господи, за що ти поставив мене поміж двома мечами? Сусіди кинулись, були до дівчини та, глянувши в безтямні очі, одвернулися, зрозумівши, що страх і горе потьмарили її розум. Чи вірите ви тепер, дорогі земляки, мені й моїм козакам? На весь майдан вигукнув у цю мить гонта. Віримо, одностайно відповіла Юрба. Тут нервове збудження Сари дійшло до крайньої межі і вона, зібравши останні сили, крикнула Не вірте, він зрадник. крикнула і впала, мов нежива. Біля дверей синагоги. Митушня, що було знялась поблизу дівчини, лишилась непоміченою серед загальне збудження і звуків урочистого маршу надвірної команди, яка вирушала в похід. Найда із своїм загоном годин зотримав чав, раз у раз оглядаючись назад і лише переконавшись, що погоня відстала, спокійно поїхав далі, в душі дякуючи Богові за свій порятунок. Усі повеселішали. Нітюча мовчанка змінилася гомоном, жартами і дотепами. Загін без особливих пригод досяг довгого лісу, перепочив там,